Але ж ви можете сказати мені, що зі Щербиною? Він дійсно став жертвою якогось чаклуна? Що? А, так, звісно, поза всяким сумнівом. Це дійсно чаклунство, і то дуже-дуже сильне.